Bismillah rrahman rrahim. Elhamdu lillahi rabbil alemin. As-salatu as-salamu ala rasulina muhammadu ala alihi wa as-shabihi wa men tabi'ahum bi ihsanil ayyumid din. Allah në Gjallaj Gjallalu falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë në salavda dhe bekimet e Allah qofri mi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam në familje në shokët dhe të gjithatat që ndjikin këtë rukë dhe nditë në fund të kësaj votë. Të nërëllë dhe përbashdojmë edhe sëtë me lene Allah Gjallavala me dersit e regull të regluta, pas namazit së bahut dhe kemi trejtuar për gjatë një cikli të gjatë të zgjimin e Cab ibn Malik radhiya radiyallahu taala anhu një ngjarë të rëndësishme dhe interesante nga jeta dhe koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne pas që kemi përfunduar atë, tash vazhdojmë me një cikël të ri legjëratash që shpresoj që Zoti i Gjallëut na bën dobime tëon jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Po duhem se çdo trajtimi i një që ne e marrëm dhe është ka do që të mësojmë si besimtarë, si dhe të rëthë fjale se Allah Gjellewala dhe fjale të përgëmberit sallallahu alai sallam. Andaj ose dhe të mësojmë dhe shkanë nga Korani, ose dhe shkanë nga sënjeti përgëmberit sallallahu alai sallam. Dhe këtu një sileme. Andaj ka mëndos që të cikë liri të jetë indelidhën me Koranin, me fjale Allah Gjellewala, por jo fillemisht që të bëj me ndë një sura pa jedë, po që ka të bëjmë e Kur'an e tërsi. Do të të njihemi, më përsa afrëm e libën e lagja Leuala, do të të të qasim nga disa aspektet të rëndësishme që e shfaqin madhështin e këti libri dhe që e shfaqin më dhërtejtë pozitin e këti libri dhe ndikimin e ti që duhet të eket njëtën tonë. Para se të këllojmë pastaj të eka to aspektit e detajzuara, të sureve që do të i përzidhemi në sholot të i marim së bash Allahu subhanahu wa taala të ndëroi dhe as edhe pa e krijuar njeriu e ka begatuar. Dhe begatia e Allahut dhe mirësia e tij dhe kujdesi i ti tij për njerin është i vazhdueshëm. Për këtë arsye edhe para se më krijuë njeriu dhe më sillnë tokë, Allahu subhanahu wa taala e ka ngrit këtë njerë dhe e ka vlerësuar dhe e ka veçuar nga krijesat e tjera. Prandaj edhe diskutimi dhe dialogu, të themi më drejt, dialogu i zhvilluar Mes Allah u Gjellewar dhe me laikeve Pikishtu të bë përshka këte njërijut Dhe Allah u Gjellewala prezentoj argumente me laikeve Se kjo është kriese pësashme nuk e njih një këtë Andaj do të va dëshmoj se Unë e di atë qëfar ju nuk dini Endë dhe nuk është askun ademi Alehi Sram Allah u Gjellewale privilegjej dhe ndëraj Gjithashtu edhe Para se me e kriju ademi Alehi Sram Allah u Gjellewale u pregaditi të gjithë të ato që i duon këtë njërë njëtë në kësa i bote. Dhe në momentin kur ti do në me enderu një mësafer dhe me enderu një njëri, i pregadit të gjithë të ato që kanë të bënë me mikpritin, që kur të vijaj të gjithë me të vërtet një ambient përshtasëm dhe të pregaditur për qënduar dhe për ndajtë me ty. Andela u gjithë levuala e kryoj këtë botë, vendosi kodrat, vendosi detrat, reguloj tëra që ka në vojnë këtë botë, dhe në fundë dhe soli njerion. Dhe kjo është në dëremë për te. Pastaj vetë pozita që jadhe njeriut, pastaj privilegjese shumë, ta të gjitha këtoja për të kuptojnë për një kujdes të veçan të Allah Gjellera për këtë njeri. Mirë për patër shumë se, këto begati dalojnë me zvete. Dhe ne, kur do nëmi klasifikru këto begati, nuk e dimë si të bënë njëri nuk din asë të numrëm begatit e asë nuk din të rëndit begatit nga se realisht janë të shumë të begatit a nësë ka mundë si me i numru por ndikimi të njën jetë nësaj botë është i lejloj shumë ande njëri ju nuk edin realisht cëla begatit është me e modhe për te pa emësuar dhru si begative dhe Allah u gjellë u Allah të nërëzër kur fletë për begatit në Koran pa dushim se në rëndit në begatit gjithë mundë kur e asan listën e këtyre negative shpallji Allahu xhallahu ala ajo është jeta dhe ër gjallëria dhe është udhëzimi dhe është mirësia më e madhe që Zoti xhallahu ala i dha njerëzve në këtë botë dërgimi i pejgamberve dhe dhënja e librave si utrëfyes tyre pejgamberve që njerëz uha mësojn rrugën për tek Allahu dhe uha mëson mënyrën e shfizimit të negative dhe uha mëson njerëzve mënyrën e komunikimit me Zotin kështu më radhë ndaj Kurani është begatia më e madhe dhën njeriut që nga krimi admi tetacion ditën e gjykimet nuk ka mërësi dhe nuk ka begati më e madhe dhe njerëzve. Nga se nëse shpallja është begatia më e madhe përballë begative të tjera, edhe në kuadër të shpallës pastaj ka vlerësime dhe mbi vlerësime. Nga se ajo është Allah xhallahu ta që zbra çfarë don dhe ajo është që vlerëson mëran aso që shpall atë që don. Sikur se e dini kjo ndodh në mesin e pejgamberve Të gjith pejgamber të Allahot janë pejgamber të ti Dhe në aspekt në besimit kemi obligim të gjithmi besu Lenu ferri ku bejnë ahadin min rusuli Në nuk bëjmë ndarje mes asnit nga pejgamberet Kjo ndarje është në aspekt në besimit Besujmë në të gjith Sikur që besujmë në Muhammedin sallallahu alai sallam Besujmë edhe në Musulmani besojnë në Isaun Alaihissalam dhe besojmë në të gjithë pejgamberët e tjerë që Zoti që lëuart na ka lejuar për ta në mënyrë detajuar. Ndërsa për ata që nuk na ka lejuar Allahu për ta, po naadim se ka pasur dhe besojmë në mënyrë të përgjithshme. Në atë kuptim se tërë ata që Allahu ka dërguar, ne besojmë se lloj ka dërguar. Dhe kjo është e njëjtë edhe me libra që Allahu ka shpalll. Edhe Tevrati është libri i Allahut, edhe Injili është libri i Allahut dhe Zeburi, edhe, edhe Kurani nga libet e mdoja, po ka pasë fletushka, suhufi Ibrahimeve, wa Musa, fletushka të Ibrahimeve të, të lisëm dhe të Musaute të lisëm, edhe përgëmën e tjirë kanë pasë udhëzime dhe fletushka të saktura që Allahua ka dhenë, dhe në besëm që të gjithë të këtu janë fjallë të Allahu Gjellevalet të zbritur njerëzve, mirë po, edhe mbërën nga libet e Allahu Gjellevalet ka, të të të biblirësime, për këtë arsyje, në këtë përshkallëzim nga begatia për ademe të lësëm, ademe të lësëm, begatit e ti, a që Allah e kauzuar, njërësi që kemë për njerëzve, pas të i shpallëja me madhe, në kodrë shpallës, pegambert, librat, dhe duke shku kështu me eliminime, po tëmë kushtimisht në aspektin pozitiv të begative për ti graduar dhe renditur, gjithë mund, gjithdo eliminim, kur anin bete të përmë. Asnje nuk, nuk bje nga kombinimi. Kur bje fjole për ti, Krahësuar dhe përti renditur begatit është begatia me e madhe që Zotën Gjellehuar në e ka dhuruar Përndaj, për shka kësa është kështu dhe për shumë arsu e tira Ne i kemi nëve që të njemi me këtë liber Të ndërru dhe zër e, Allahu Gjellehuane në shumë vendin kurën flendë për këtë liber A i dim na tretimet e Kur'anit për Kur'anin Se ka tretu Kur'ani, Kur'anin Këtë kemi nëve me mësu Si e ka trajtuar pejgamberi sasem Kur'anin? Përgjithësisht. Pastaj si e kanë trajtuar dietarët kët Kur'an? Gjithda këtu është faqin madhështinë e kët Kur'anit. Gjithda këtu është faqin atë që thamë më herët, do thotë mirësinë e madhe të Allahu xhalleu ala që na dha me kët Kur'an. Nuk ka begati që Zoti ja ka dhënë njerëzimit e çë do thotë jesh kushtoj vëmendje dhe rëndsi kaç e madhe sikurse fjalës Allahu xhalleu xhaleu pjallës e ti, dhe dhe Kur'anit dhe në Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam Në nën tjetër, aja që në e bënd këtim të rëndësish më është edhe fakti se njerëzit nga pakudisija tyre për balë Kur'anit dhe mos qasja për balë të Kur'anin nga të gjitha kënde që duhet i qasën, mund të arrezikon raportin me Kur'anin dhe kur të rezikohet raportin me Kur'anin, njerëzit mund të konsiderohen si ata që e ka në braktis Kur'anin. E kur të braktisin Kur'anin, pas taj goditin me dënime të shumë, ta dhe të ndryshme njetë në kësaj botë dhe në botë në tjetër. E njën nga ato dënime është vetë ankesa e pejgamberit sallallasën që ka thonë në Kur'an, do kallër rësullu ja rabbi inë kaumit të khadhu hadhe l'Kur'an e mehgjura. Dhe i dërguare o apërëzdojnë në njënë matë mirë i bendë të se kjo kuran shfjole allahot ata u bendën por e refuzuan nga inatit dhe me një mëtsia kora ishte mejkës dhe në moment saktuar pejgambir Nisa Sallem duke mëzdit arsujnë pëse mol qka ka në këtë kuran mongo që realisht njës nuk e morenë nuk ka asëgjë dhe tha, ja rabbi, o zot jam kjo poplë jam ka njështë të mi këtë kuran i teha dhuhe me gjura e lanë paspinë e braktisën Nuk kanë raportet mira me ta Dhe kjo anë kjesë e pejgamberi së sëllëm Dhe tuar Allah Gjellewala Për mos respektim dhe i Kuranit Dhe mos në dërtim të urave Të komunikimit me ta Realisht është për qërtim Nuk është anë ku pejgamberi sëmë Allah për ti të regu di qka që aja din më mirë saj Po kjo anë kjesë Në esensë për banë qërtimin Dhe kritiken Atyre të cilët e praktisin këtë liber E praktise e Kuranit të nërëzër bëhet në mënyra të shumta dhe të ndryshme. I kam përmbledh diëtorën e 5 kryesore. Ka forma të shumta që njerëzit përmes tyre praktikojnë Kur'anin në vetë. Ose më e këty ndryshë këtë prezantim. Ka ka forma të ndryshme që njerëzit i çasin Kur'anit, po flas tash me gjuhë pozitive. I çasin Kur'anit. Të shumta. Diëtorën kam përmend 5 rrugë kryesore, 5 liter kryesorë që duhet të kapëmi për ta, që të logaritemi të kapur për ibin e Allah Gjallahu Ala. Nëse Allah nga ka obliguar që të kapim për këtë liber, o atësi mu, bihab lillahi gjemian, u në të ferraku. Dhe kapën një të gjithë së bashku për litarën e Allahot. E litarën e Allahot së dhe është kjo kuran. Kjo e Allah Gjallahu Ala që e ka zmitë, është litarën e Allahot që duhet të kapim për ta, për të shpëtuar. E kjo litarë ka fje të veta. Gjdo fje e fuqizën këtë litarë. Andaj sa ma prezente këtu fje të këtë litarë, atë qma e fuqishë më shkapja ju më për te. Përndaj këtë djetarët kanë thënë, se fje të këtë litarë janë pesë, kryesore, që e bënd këtë litarët fuqishëm. Dhe e kunder ta. Do të braktisja, e ndë një rrugë nga këto rrugë të qasës në i Koranit është realisht dopsimi këtë litari, e dopson ka për të për të e pastaj edhe e pamundson komunikimin e drejtpërdrejtë dhe gjithashtu edhe shpëtimin të aty që si qie sill Qjal Allahu Xha ndeh vela. E para kanë thën dietar është leximi i Kur'anit. Edhe këtu ka trajtim. Do të mësojmë se çka do të kupton leximi dhe si lexohet dhe pastaj gjithashtu sa duhet të jetë periudha kohora që pacientari ko pas ku i kthehet leximit a është për ditë, a është njavë, se ka drejtu djetarë të ledzimin, kjo është njohje me Koranin, të njihemi me këtë rrugë. Ledzimi është një rrugë që në lidh me fjalli Allah Gjellat Gjellat Uahtën. Pas ta e dyta është të punuarit me udhëzime të Koranit, pasi që i kemi kuptuar ato që ka kërkuar Allah për njeve. Edhe këtu duhet të fikuar se si kuptuat Korani, edhe sot po ka prezentime dhe oferta të nërishme, do thotë që ofrojnë mundësi si më e kuptoj Kur'anin, si interpretohet Kur'ani. Dhe kjo është mënyra që të kuptojmë me cita të bazë ndërtohet interpretimi i drejtë i Kur'anit, çta kuptojmë drejt fjalën Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është fija e dytë ose me rënë kundërtën, do thotë mos njohja e kësaj, mos njohja e bazave, jo detajisht se pastaj është çështja e dietarëve, posa ku e bazave të përgjithshme Te ju usul e Kur'anit që nevena ndihmojnë me punuar me të, gjithashtu është një lloj braktisje. Prandaj leximi, pastaj të punuarit me të. E treta është të gjykuarit me Kur'an në jetën tonë përdësme. Ka shumë ngjarje që ne ai gjykojmë, e mirë e keqja, persona caktuar, veprime ndryshme dhe shumë gjëra që kanë të bëjnë me gjykimin. Që në jetën kësaj ne kemi nevojë duhet të kuptojmë se ku është roli i Kur'anit në këtë gjykim në këto vendime që ne nxjerrim jetën e kësaj e kësaj bote. E katërta ka thonë dietarët është të shëruarit me këtë Kur'an. Edhe fatkeqësisht njerëzit e kanë kuptuar shërim në Kur'an vetëm kur njëri ndoshta të tërbuhet nga prekja e shajtanëve dhe gjendjeve, mënyra të ndeshme atë shkëndojti me një rukje me i lezu Kur'an apo. Ka nuk është forma e vërtetë e në shërimit, por kjo është forma, është më më periferike e përdorues së Kur'anit pa shërim nëse Po them kushtimisht mundem që të thonë di çka është qendror edhe periferik apo. Nërsë shërim me Kur'anin kupton vendimish shërimin e smunit vetëm brands me Allah. Vo, zilin smunit vetë zamrësian, lakmin e e e e pastaj shumë të tjera që janë smunit të, të të të zamrës të shpirtit si i ka shërua Kur'ani von. Kjo është ilaç. Madje është shërim. Madje është është shërim apo thonë. Për këtë arsye Allahu Gjallavale përmen në Koran ilaqët e nërshme. Mirë po kërë e prezënë Koranë si ilaqë e bën njërët pësachme. Kërë thëtë përshemën për mjaltën, në zurën nëkhën, Allahu Gjallavale përmen në mjaltën si ilaqët, përshërim, të të fihi shitha unë në nësë. Nëte, në këtë, të të të lëngë që delë nga bleta, ka shërim për njerëzët. Shërim, ka që. Ndërsa, Por thot për Kur'anin. Thot: "Wananzulu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil-mu'mineen." Kjo është rimi posaçëm. Allahu xhallahu te thot dhe ne zbrisim Kur'anin tek ka, shërim për uve, edhe rahmet edhe mshirë, thot. Nuk ka vetë thjesht shërim, po vije ja edhe një hedije ekstra shërim te, rahmeti i Allahu xhallahu te thot. Prandaj është i posaçëm shërimi, nuk është sikurse ilaçe të tjera. A të rajtymë na Kuranin si mënyrë për të shërua, shërim të brendë shumë, të, të, të smunjive të zemrës, jo kardiologike, po të veseve të këqia që në mena vetës tonë, shërimin e problemeve shoçnore, familjare, edhe këto shërim, shërimin e, e shumë zënkave mes njerëzve dhe, dhe, dhe shkutit të raportive. Kuranin vje dhe i sanan ato, ato zënka, ato probleme, i largoni i evitanë atë virusë, atë problemeve dhe i lidh njët me zveti dhe historikisht është shmuar se nuk ka pas ndë një litarë që i ka lidh njerët ma fuqishën me zveti se fjallë Allah Gjallat Gjallat Gjallat dhe mjefton shlamën për këtë shok të pejgamberit sallallahu sallallahu sallallahu muhajgjerë dhe nësallat lidhjë e mahnitshme dhe mrekulushme mes njerët qështë që janë njoftë kur janë njoftë vetëm për mes Fjolla sallallahu xhallallahu ala. Kush i ka njoftu me zveti Muhamedit mesallallahu në xhallallahu alaihi dhe sallam, fjolla allahu xhallallahu ai ka njoftua. Prandaj ka shurë shumë probleme me kët Kur'an. Ai duhet me kuptu ndo. Nëse nëse nëse obligojmë me, me pas lidhje të kurimit dhe shërimit me Kur'an, si është kjo lidhje? Si ka e kanë ditur këto dietarët? Dhe kjo është njohuri për Kur'anin që duhet të kemi ne si muslimanë. Dhe aspekti i fundesh meditimin. Medituar fjolla sallallahu xhallallahu Me të timi cili e përmirësën kvalitetin ton të lezimit të Koranit. Që Allah u Gjellera realisht e ka zbitë kër Koran dhe kur përmen njën nga arsyet e zbritës të tatë li e debbaru ajati. E kemi zbitë këtë Koran kët që li, kjo li në nëra beshtë e thënë li të alil, për arsyja, i leti në të kuptim pozitiv, dhe më thonë, shka ku i zbitës nështë li, li e debbaru po jetë taka na zgrit. Nëse nuk e meditoni sa si keni qelulur, do të nuk e keni respektuar synimin dhe qëllimin tonë të, të zbritjes. E si meditot Kur'anin? A mundemi na me meditoj Kur'anin realisht pa pa gjuhën arabe, na si me dietar nat nuk dim tefsir? Mundemi? E po këtë kemi mësuar inshallah se si na mundemi me meditoj Kur'anin me me këtë që kemi para vetes son. Dhe kjo është një fuqëzim i lidhur me Kur'anin. Prandaj, nëse na kthehemi në Libër të dietarëve të ndrozur është një bibliotekë aq tash më e madhe e librave që janë shkruar vetëm për Kur'anin, nuk po flas për koment, detaj, jo ja, jo ja, jo, ja. shërbim të Kur'anit. Për këtë arsye do ne Islami është një shkencë e posaçme që quhet shkenca mbi Kur'anin, Ulumul Quran. Do nuk është Ilmul Quran, nuk është një shkencë mbi Kur'an. Shkencat e Kur'anit apo. Ka ndonjë shumë shkenca që realisht janë formuar për të shërbyr kuptimit të Kuranit. Ai ka shumë informata, ka shumë gjëra që realisht ne nuk do të futemi në ato shkenca thellë për shkak se ato pasta janë, e, janë janë janë faza, janë etapa ndërsa më të avancuar thë shësimi i Kuranit. Mirpo, ngjërit përgjithshme kemi më ditë, kemi më ditë që ka të bëj për shembën me tubimin e Kuranit. Menduar në Kur'anin diçka ka zyrt më ke diçka ka Medinë. A ka kto diçka interesante që na duhet të mendojmë? Për shembull këtë ndarje, trajtimi i sahabëve në Kur'anin që ka qenë në forma të tëra të njoftimit me Librin e Allahit, xhallahu oleh, që munduam me ekspolos nëshallah dal nga dal në takimet e ardhshme. Dhe për fund të ndrullosur, a që duhet ta kuptojmë se Kur'ani ka vënë di kim mendjen tonë. Dhe roli i të njëjtën tonë është shumë dimensional. Për ndaj kemi nevojnë në me një oftë këtë liber. Të shumë të theshen ato që e përbëjnë rolën e Koranit, po dume i përmanë tri kryesore. Tri kryesore që kanë të bëjnë me ndikimin e Koranit dhe me rolën e Koranit njëtë një besimtarit. E para është, Korani është mjeti i vetëm që i kena përadurve i cilë në uzzënë për të kalla u gjallë u ala. Dhimna, pa Kur'an A dhim na Pa Kur'an, a dhim na Qëka Allahu dhën për njëve Nuk e dhim Ku e dhim në se dhënë me falë sa bëhen Pa Kur'an, nuk e dhim Në këshu më flajtash Kur'an në kamësu më qua Në kamërzu se në këtë ku Allahu dhën mjë ponë gjemi Kus në kamësu kështu Kur'ani Vje Ramazani Në agjërujme Kus në kamësu Kur'ani, mos me qenë Kur'ani A këshu më ditë në kur më agjëru? Jo, Asë këshumë di që duhet ma gjëru Lërgume nga këtë punë të këtë që janë Nga kjo punë i keqe Pse lërgume? Nga se nga ka udhëzu Kurani Andaj udhëzuësi Më i qëndru shumë Dhe më stabil Dhe më i sigur Për të ka Allah është Kurani Ska të të Andaj Allah u thot Inna hadhe l'Quran e jahedi lilleti hie A kuem Ky Kurani udhëzuën në atë që është Më e sigur ta Më stabilja Ne as mund ne bo eksperimente me për u mos pe do zoti kësaj, mos pe do zoti kësaj. Dhe çka ju thojmë? Ne skuptim njerëz provojnë. Dorso, a ai na tu e provu na me Kur'an? Po po, edhe ata pe provojnë tjetër, mos pëlqejnë çka bën Allah, ata ja, na pe provojnë, dhe na sprovojnë, ndaj na nsigurt. Na me siguri them se çfarë Allah do na thonë. Prandaj, ky është ulitja ta dawn, ta ofrombindje, që ti siguri nitën tonë të përditshme që të udhëzohemi me Kur'an për atë që Zotë të gjellëvohet dhe nëtë. Në ti e merë Kur'an në lezën dhe krejtë që ka kallon të edhinë se gjithë që ka, që ka, ka këtu Zotë të ka lipiti apëtën. aje ka zbrit. Dhe për mes këti Kur'ani a rinë të kallon të gjellëvohet dhe nëtë. E dyta nga roli pika që nështë ta, mund të përmenë në këtërit për rol në Kur'anit në tonë është formimi këti besimtari. Kur'anit po, nose shumë epshë, shumë mendime, shumë gjëran këtu buket na kanë deformuar. Ë kanë deformuarin. Kër ka kurashë dikon çka bën, domthon aj formën njerëz me ka njëri, po realisht është i deformuar. Nuk ka në formën njerëzore sillja e tij. Nuk është në formën njerëzore të folë të tij, nuk është në formën njerëzore të manduar të tij. Ka si njëri normal nuk mëndan, sipërse më në shumë njerëz sa të këse sa. Janë të deformuar edhe në, në, në mendime të deformuar, edhe në sili, uh, edhe në fjarën e kështu më radhë. Ane i Koran të formën, ishe për shambull në Koran, Allahu Gjalli Ura përmen shumë vende, uh, kush janë njerës të mirë, kush e rab të Allahot, se kush e për shambull, wa ibadur rrahman, rab të ati që Allahu i dënë, rab të Allahot të gjithëmëshëshme të janë, ata kush? Bëjnë kështut, ata bëjnë kështut, ata bëjnë kështut, dhe në formën, të pajis në c dhe çdo çdo virtut që të jap Kurani, çdo cilësi që të jap është një lloj formimi i jot, që në fund të formosh si një njeri meritur për të shësuar begatin e Allahut xhallahu ala. Meritur për të qenë më këmbse si Allahun tokë kështu më radh. E kjo nuk mund të rit për njëoftë këtë Kur'an. Do qunësh më pas, çase sa më shumë e nje vallahi çodash një për të më shumë më. Sa më shumë spalos ditë për të të shtohet bindje për të kështu më radh. Dhe roli i trejt i kronit është të në lidhë më laun, në uzën ka laun, të në formon si njerëz, të të në ruen nga deformimet. është kështjel dhe imuniteti i vetëm i cili garantën siguri shëndetësore për balë viruset dhe të sej botë është fjallë Allah Gjëllevalet. Ka shumë virusa. Ti i shëndetës shumë, dhe tashë duhet me erujt shëndetin. Shëndetin mental të mendimeve tona, shëndetin në është të në përgjësi, ju në kuptimin organik dhe material. Po edhe këtë krone garantën, për për thrasa dhe për ato që është për tekti dimenzioni organik, atë që ka të bëjmë, formim në njërit, ku është në ruana. Allah o gjellohë në ruana. Për. Këtë e këtë një armik, inë shëjton e këtë në lekum, aduhun fëtë të khidhuhu, aduhua. Në mësën për armiku në kërësorë, shëjëtanë e së armiku i uaj, andaj vendos një mbrojtjen e duhur për balë kurthave dhe ti, këtu e në kurthave dhe ti, në mësën si bënë kurtha, në mësën ka vjënë, në mësën si më mbrojtë, andaj roli ti ka dhe, do dhëtë, karakter mbrojtës, ka karakter udhëzues, ka karakter formues, edhe ka karakter mbrojtës. Këtu janë të gjitha ato që kanë të bëjnë me Kor dhe për të zbatuar fuqishëm në bench-shop kushtzohet njohuria. Som më shumë kiauri. Nadim profesorë të ndërlozo se Kur'ani është fjala e Allahut. Naadim se është e mirë, naadim gadoj mama kenë me paqe çdo fjalë që, që mësuam më shumë për të komohtu dashuni më shumë për ta. Se kjo është normale. Som atë për të shpalosur nga madhria e këtij Kur'anit, çka aspektet shumë të Kur'anit që shfaqen madhështinë e këtij Kur'ani sa ma shumë aspekte shpalosim nga, nga kjo madhështi, ma te për rritet respektion për këtë liber, dhe ga dishmëria që ta kemi në dorë tona, dhe të lidhë me temet e gjitha, ato lidhje që i si që ka ma heret, edhe të lezimit, edhe të punzët, të gjukimit, edhe të shërimit, edhe të meditimit, e kështë më radhë nga to që i përmendëm. Andaj shpësa që këtë jetë një hyrje për gjithë shme, dhe të të vetëm një motivim, edhe, edhe një, ndoshta, prazthem i disa arsyeve të përgjithshme që na bëjnë më të vërtet të trajtojmë këtë temë, të flasim për të inshallah në dersat e ardhshme. Andaj shpresoj që të vazhdojmë inshallah në dersat e ardhshme të flasim për Kur'anin, një uri për të dhe aspektet që shfaqin në madhështinë e këtij libri e që pasaj ndoshta pas të njohjeve mundemi leshëm të lundrojmë edhe në disa prej suurevet e tij që të kemi një lidhje më të fuqishme me këtë Kur'an. Allahu xhalla u lanë lidh me këtë Kur'an, na u dhau me të na abot, këtë bot udhëfiosn këto botë dozot na bëft ndërmjetësues dhe drejtuar të shpëtimtar ditën e gjykimit. Allahu e shoqëroft me kaq profet O sallallahu alejhi dhe Muhammedu wala ahliu sahaɓa sallam isem kthej